We stand, as we are born, on the border of our country. The water is in us all, and the Bosnia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 Islamsko Odbešike Do mezara Na vom me Odbešike Do mezara Na vom Ti si Get up! was zmila zadoila kolko czas nich je śeida sve bezes uze zagrila kolko czas nich sve bezes uze zagrila viristo ti dajemo svoga dina svaku stopu ti brda, dola, do In sha Allah, it chute se, bosna uglas, poruchu yeh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Dhala salatu wa tamutu salimu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu salimu salimu salimu salimu salimu kathira. Zahu jalla shanuhu. Wa maslimu salawatu salamu. Na posljednika Allah, posljednika Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, kaže uzvješeni Allah, subhanahu wa ta'ala, ovih koji vjerujete, bojite se Allah, jel lašanuhu istinskom bogobojaznošći, da mojte umileti kao pravi muslimani. Allah, subhanahu wa ta'ala, molimo da nas učin od onih, koji ga se boje istinskom bogobojaznošći, od onih koji će umileti, samo kao pravi muslimani. Onome, što smo uzeli, prošla dva predavanja, je, je, Odnosno, spomenuli smo i pojasnili smo stanja naslednika koji se zovu Ashabul Feraiz. I rekli smo da se Ashabul Feraiz, ko? Naslednice koji? Ne, ne. Znači, ne, ne, ne, ne, ne. Znači, vi kaj, polako, vi kaže to naslednice koji ne mogu biti isključeni. Znači, nije tačno. Znači, među ima ko može biti isključeni. Ali smo spomenuli šest naslednika koji... Nikada ne mogu biti isključili. Nači ashabul faraj su naslednici koji, Kur'anom i Sunnatom, znači, koji imaju određen dio koliko nasljeđuju. Znači, da li nasljeđuju polovinu, da nasljeđuju sminu, da li nasljeđuju šestinu, itd. Druga vrsta nasljednika su koji as, su asaba. Oni nasljeđuju šta i koliko? Ono što ostane Sve što ostane nakon ove prvi vrste naslednika. Nekad mogu da naslede mnogo, da naslede puno, a nekada mogu da naslede koliko? Da naslede ništa. Dobro. Da još jednom. Znači, ti naslednici, ili takozvani ashabu farajz, su sledeći. Imam prvo muža. Muž naslednji va koliko? polako znači ko zna neki polako je četvrt kada pola kada četvrtinu polako poliko znači žena nasljeđiva kako? onda nema dece a onda usmeno dobro sljedeći nasljednik je ko? otac otac nasljeđiva koliko ko će pojasniti nasljeđivanje koliko otac nasljeđiva? imala vam uz desne strane. Jasmine. Dobro. Da Dobro, tad nasadjeva koliko? Dobro? Ja sam ili ili od sina. Dobro, i ako nema Onda je asaba. Znači, ako nema, onda je samo asaba. Ako nema, ne, ne znači da se nasljeđuje. Znači, ima drugi nasljednik koji se još može ponaviti. Međutim, ako se ne nađe ni sin, ni čerka, onda je on samo asaba. Sljedeći nasljednik je majka. Majka nasljeđiva koliko? Hvala. Znači, šta znači ako nema niko, ako nema jer ako nema dva, dobro, i znači, znači, i ostavi je. ostavi oca i majku znači umre jedan od supružnika i ostavi drugog supružnika i oca i majku znači bilo da umre žena, ostavi muža, babu, majku ili da umre muž, ostavi ženu, babu i majku i tada majka uzma koliko uzma trečinu znači. što ostane od, znači. od jednog supružnika Dobro. Sljedeći nasljednik je ko? Čerka. Nasljedđuje koliko i kako? Jednu polovinu. Ako je? Dvije trećine. Ako je? Dvije i više. Dobro. I treća situacija, kako nasljedđiva čerka? Ako se nađe sa njom, ako se nađe sin, onda nasljedđiva kako takozvanom? Pa sabo. Porqarac uzima usloviše. Dačerak znači, smo ovi pet nasljednika i još sin, znači muž, žena, bab, majka, čerka i sin su nasljednici koji koji nikada ne mogu biti isključeni. Dobro. Sljedeći nasljednik kćerka ucina kako nasljeđujeva dobro ako treća je odnosno šestina ako se ako se nađe sa pravom ćerkom znači ako se ako čovjek pravog čeda nasljedla polovinu ima čerka od sina onda ona uzima jednu 1/6 međutim ako su so bile ako su so ostale dvije prave čerke, i ćerka od sina koliko ćerka od sina nasljeđiva nasljeđiva ništa i Ono što smo također rekli, ona može da bude asaba ako se nađe sin od sina. Znači, rekli smo onaj i nesretni rođak. Znači, ako ima sin od sina, našao je sa kčerkom, sina činija asabom i nasleđiva kako? Sleđiva kako? Muškaraz uplo više nego. Koji isključiva kčerk od sina? Isključiva je samo sin. Dobro. Da se ste da bi bili samo dalje. E, sljedeći nesljednik je ko? Sestra. Sestra pocu i majice. Odnosno sestra Šakljika, odnosno prava sestra. Koliko ona nasljeđiva... Dobro danas. Samo znači kad govorite o asabi, sabi recite ovde da imaju dvije mogućnosti ja sabbe ovde sad. To jest prva mogućnost je da se nađe sa, sa pravim bratom, ne svojim pravim bratom, nego pravim bratom od majke, i tada nasljeđuju, nasljeđuju kako kako nasljeđuju. Flezakum ithu hazinun zain, znači muško duploviše nego žensko. Ili da se nađe sa sa ćerkom ili ćerkom oćina. Kako tada nasljeđuje? Svoj dio, a ova ostaje, ova postaje saba. Dobro. Sljedeći, sestra po otsu, nasljeđiva kako? Nasljeđiva po otsu kako, lahko? Jedna. Dvije i više i? Jeste, ako? Jeste, ako se najedje s pravom sestrom koja uzela polovinu. Jel' tako? Dobro. A saba isto biva u dva dvije mogućne sabe a to je ako se nađe sa po ocu ako se nađe sa bratom po ocu onda, onda tada biva šta nasljeđuju isto osim što je 10 kilometra na, hadunun thain znači muškarac uplo više nego žena ili da se nađe sa kćerkom ili počina I tada čerka i čerka od sina uzimaju svoj dio znači kojim određen, a sestra po odcu postaje, a saba uzima što je ostalo, isto kao u prethodnom, u prethodnom slučaju. Braće i sestre po majici, braće i sestre po majici, znači ako je, ako je jedno od njih, na sluđu koliko? Jednu šestinu. Ako je više... Jedna treba. taj je karakterično za braću i sestre po majici? Ne, ne, ne, to. Nego rek smo, ne sleđuju, jednako. Za njih, znači, za braću i sestri po majici ne važi pravilo da muškarac nasleđiva duplo više. To je jedna sa. Braću i sestri po majici, koji isključiva? Ja. se razne jedna druga. Nema krešnice vode do sada. Dobro, i zadnji nasljednika sahabul farza je ko? Ne ena koja nasljeđiva koliko? 1/6. Ako su dvije neene 1/6. Ko isključiva neunu? Koja majka? Kakvena je majka? Значи majke isključiva الجدات من كل جهه بالام فافهمه وقسم اشبه Znači, njenu isključuje majka. Znači, majka, da kažemo, isključuje njenu bilo svoju majku ili, znači, majku od, od njenog muša, odnosno očemu. Od Dobro, to je otprilike ono što je vezano za nasledniki koji se zovu Ashabul Fars. Rekli smo, druga vrsta naslednika su Asaba. Znači, nemam vremene sada da je e, dijelimično, dijel, dijelimično smo ih pojasnili. Znači, reću vam samo ukratko, na je u pitanju vrsta nasljednika koja se zove asaba, na njih postoje tri kategorije. Znači, prva kategorija, asaba bi nefsihi, asaba bi l'gayri ashabama il asaba ma' l'gayr. Znači, ne morate ovo pisati, samo me posušajte da vam pojasnim. Jer, dijelom išteno smuza. Znači, asaba bi nefsihi, tako to je da se nađu muškarci, muški i ženski i nasljeđuju, da kažemo zajedno s tim što li zekari mitlu hadvin unthein što muškarac nasljeđiva duplo od duplo od koga? Od ženske. To je, na primer, tu imamo koga? Tu, na primer, imamo slučaj na primer, sinove i kćerke. Znači, nađe se kćerka, nadje se sa njom sin iako ona ima polovinu Znači, on je činija sabom i oni nasljeđivaju jednako. Znači, to je jedna. Ili, na primjer, također u tu vrstu asabe spadaju, na primjer, da imaju braća i sestre. Naprimjer, imamo pravu sestru koja nasljeđiva polovinu. Na primjer, dođe pravi brat, učinija sabom i nasljeđivaju kako? Nasljeđivaju zajedno. Nasljeđivaju zajedno. Je li vam to jasno? Drugu i treću vrstu asabe imamo, kao što smo spomenuli, Ačeraks mi sad nemamo vremena da to opišemo i detalješimo. Načini na primer, asaba me alghairi. To smo rekli da pravilo. je, "Izgaju al-ahowat mal banat asabat." da sestre ako se nađu kćerke postaju asabom. Međutim kćerke nasljeđuju, znači nije sada jedni i drugi da su asaba, nego kćerke uzimaju svoje dio, a sestre postaju asabom. Dobro. Glavno, znači meni je bitno, da, mislim da je bitno da znate Znači, razlika između ashab fars i ashab, odnosno asabat. E, hajde da se vratimo sad na onu prvo spomenutu stvar, a to je rekli smo kada neko umre, znači, kako počinjemo sa raspodijelom njegovog umjetka? Oprejmanje, znači, oprejmanje ko, je li oprejmanje iz, iz, iz njegovog umjetka? Dobro, poslije toga ide vraćanje duga. Treća stvar ide šta? Treća stvar ide vasijet. Poslije vasijeta, onda dolazi šta? Raspođenje. Koje smo dvije stvari spomenuli bitne za vasijet? Znači da, vasijet može da bude samo jedna trećina. I druga stvar? Znači ne potomane, nego ne može niko da uđe u vasijet od koji je već nasljednik. Znači koji je nasljednik na osnovu hadisa la vasijeta ili varif. Osim, znači kao što kažu islamske pravnici, i mada je došao, o, da kažemo, jednom rivajtu ovaj hadis, la vasijata li varith, nema vasijata nasljedniku, illa entuđizel varetha, osim da drugi nasljednici to dozvole, međutim ovaj rivajt u njemu ima slabosti i taj rivajt je slab, međutim islamski učinjaci kažu da ukoliko, znači uzijeli su poznačenje hadisa, ukoliko drugi nasljednici se slože, sa tim, znači, ukoliko se svi složuje, da, može da mu se dadne više. Znači, mada je ovo osnova i ljudima kada govorimo, kada je podučavam, kažemo nije dozvoljno da ostaviš više, uvasijat više od, više od čega? Više od trećini. E, dobro. Sada ću vam pokušati da riješimo nekoliko pitanja. Znači, na primjer, došlo nam je sad ovdje čovjek, postavi nam pitanje, traži od nas rješenje i da mi sad na jedan način, na zajednički način da riješimo da vidimo koliko bi čovjek dobio danas. E sad, znači došao je čovjek, odnosno došao nam je sada čovjek i pita nas i kaže, umro je čovjek i na primjer i za sebe ostavio, odnosno umrla žena i za sebe ostavila muža i za sebe ostavila sina. I za sebe ostavila muža i za sebe ostavila sina. Znači odmah prvo što će im pas jeste normalno da će vidjeti oti nasljednika ima ali neko ko možda može da bude isključen. Međutim to pitanje, pitanje hajba odnosno isključenja, rekli smo da nismo da nemamo dovoljno vremena da se pozabavimo tim pitanjem jer je to možda naj to je sigurno najteža stvar u nasljednom pravu. Spomenuli smo neke stvari ukratko. Međutim čovjek čovjek koji je muftija, koji je alim, koji je kadija kada mu dođe, kad i kada dođe odmača mu pasti na pamet. Znači, da vidi da li ima neko ko može da bude isključen, tako da ga uopšte ne računa. Druga stvar jeste da znamo, znači, aha, znači sad moramo vidjeti, na primjer, došao mi ovdje konkretno i rekao mi je umrla žena, ostavila muža i sina. Znači, odmah znam da i muž i sin, je reki smo ni šest nasnika koji nikada ne mogu biti isključeni, odmah znam da nisu isključeni i odmah znam da oba dvoje nasljeđuju. Druga stvar, koja mi je bitna da znam, odmah Znači, odma znam da ima neko koja je sahabul fars, uzima svoj dio kojim određen, treba da znam ono što smo sada ponovili, a ona koja je sahaba, on će uzeti ono što je ostalo od imetka. E, dobro. I sad je našao čovjek i rekao nam je da je umrla žena koja je ostavila muža i ostavila sina. Znači, da umrla žena ostavila muža i ostavila sina. Koliko će ovdje biti koliko će odijeko naslijediti? Dobro? Uzima oficina da Odlično. Znači šta? Znači muž odijeko nasljeđiva 1/4, a si nasljeđiva koliko? Tri četvrtine. Ono što je ostalo. Odlično. Najesli smo prvi zadatak, odnosno prvo pitanje, smriš. Ponovo nam isto tako došao čovjek. I sad kaže da je umro čovjek koji ostavio ženu i ostavio sina. Znači, umro čovjek, ostavio ženu i ostavio sina. Ide. Znači, koliko to osmina će njemu? Sedam osmina. Sedam osmina. Dobro. Eh, gledajte sadan. Imamo sad malo, znači ja sam ovdje odabrao ovako neki desetak, jedanest, malo lakši zadataka, da na jedan način vi slobodno možete vrat znači dok postavim pitanje možemo malo razmijestiti, pogledajte tamo u tekama kako smo zapisali, jer na ovakav način, znači ono što sam vam rekao u pretvnom drsu, znači na ovakav način kroz vježbanje, znači ove stvari se, da kažemo, znači, Slegnu kod čovjeka. Tako da čovjek kad dođe od nekohoj pitanja, znači u sekundi, možeš da odgovoriš. Sljedeća sad, na primjer, došao nam je čovjek i rekao da je umrla žena koja je ostavila, možete pisao slobodno, znači umrla žena i ostavila muža, ostavila oca i ostavila sina. Znači umrla žena je ostavila muža. Ostavila oca i ostavila sina. E, kako bi... Šta bi joj ovdje rekli? Evo, već imamo odgovora. Kako bi ovdje znao odgovor? Pa sve iz krajine dolazi. Hajde ti tamo. Dobro, polavno. Muž ide jedna četvrtina. Zašto? Uostavila, djeca, odlično. Što mu ide jedna šestina? Ima sina, odlično. I? Sina saba on uzima ono što je ostalo od ime jedga. Nasrlana gradi. Idemo sljedeći. Došao nam je čovjek i rekao nam sljedeći. Kaže... Umro je čovjek i ostavio ženu, ostavio čerku i ostavio brata, pravog brata. Zglavno da znate, brat je asaba. Znači, sin, brat, to je asaba. Znači, da vas ne zbuni. Ostavio je ženu, ostavio je čerku i ostavio je brata. Dobro, vi nezmislite mi još malo. Da je ostavio ženu, ostavio suprugu, postavio kćerku i ostavio brata. Ima li još ko? Ne, evo, evo vid. Dobro. Što što nasledi u osminu? A? Odlično. Što nasledi pola? Zato što je samo odlično. Ono što ostao. Значи znači, imamo sminu, polovinu i ono što je ostalo. Jel neko drugačije možda rješenje, mislim ipak da drugačije je treba. Je ja ponekad, pa u našem pravu treba čovjek bi to preznao. Ponekad čovjek, pogotovo ono kad misli ovo, sve kao sam rutinu. Na primjer vidi svea ja znam, vidi tamo majka da ne, na primjer, trećinu ne no, obrati, paži, na primjer, da ima neko od braćeja. Znači, u jednoj sekundi, red jedne sekunde naprej igrašku, posle toga seo je lačade. Znači, vidi tamo sve da je pogrešao, znači, red brezina i zato, znači, kad čovjek konkretno rešava ljudima stvari, znači, tu će stati, provjerit jednom, provjerit dva pul, provjerit tri put, čak i nazvat nekoga, znači, još od ljudi koji se bave ferajzom, koji se bave naukom, da kaže je tako, ili koliko je kod tebe izašlo, znači sve, znači kako, znači kako se ne bi desila greška. Dobro, došla nam je osoba i rekla da je umro čovjek i ostavio sljedeće nasljednike. Ostavio ženu, ostavio majku, ostavio kćerku i ostavio brata. Znači ostavio ženu, ostavio kćerku, ostavio majku, I ostavio brata. Pa kad prije ti riješi. Polako ok, stane, stane, stane, stane. Hajde ti. Dobro. Dobro? Dobro? Dobro? Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. I vratite je neko da je drugačije. Kako kako tebi spalo? Mili sto vaku. A? Nač osmina, šestina, Dobro. To je to. E, idemo sad jedan malo lakši možda. Osta la nena, je sin. Osta la nena, je sin. Ha? Dobro? Pravo, pravo. Sjedna saba. Znači nena 1/6 na sin koliko? Pet, pet 6 Dobro. Ada da kažemo ovako, ostala nena, ostala majka i ostala kćerka. Ostala nena ostala majka i ostala kćerka neke, neke, neke, neke, neke, neke, neke. Ti, ne ti, ti tamo izadu. Stani, stani, polako, polako, polako, ostala njena, koliko njen ideje? Neka, koliko njen ideje? A što ništa? Neka, neka, neka. Stani, stani. Ostala njena, ostala majka, ostalak čerka, koliko njen ideje? kolko ne nide Zbog čega Alkoja majka Jer nije na majka ili druga majka Ob dvije majke ostale znači pa znači ostala nije na ostala majka znači majke isključuje jednu bilo da nije na majka ili da je s druge strane Dobro koliko ćemo da majka naslijedi Neka, neka, nek ta tebe nastavi. Koliko majka? Jedna, šestinu? Zbog čega? Zato što? Ima akčerku. A akčerku koliko? Jedna polovina. Dobro. E, eh. hoćemo dalje. Aha, dobro, pitanje. Sidiže mi se ta neka vaša pitanja. Znači, kad kažeš kom je ostatak, zar može biti ostatka? Može biti ostatak. Ostatak se zove rad. Znači, ostatak se zove rad. Ono što ostane višak. I, otprilike, znači, na taj višak, taj rad se vraća, ali može da se vrati supružniku. Znači, na primjer, ostao je muž ili žena, ostao je nasljednik i ostao li metka. Znači, na primjer, ako je žena uzjela usminu, ova juzo međutim ostalo je imetak toć se vraća on nasledniku mimo supružnika jer supružniku ne može da se vraća to je sad malo frazu komplikiranije pitanje zato što ako na primjer se nađu dva nasljednika mimo supružnika onda ja tu malo treba jedan a najtežiji je proces da se to vidi koliko komedije uglavnom znači imetak se vraća ono što ostaje što ostaje vraća se nasljednicima a ne može da se vrati supružniku ne može da se vrati supružniku dobro došao nam čovjek i kaže na ostala žena ostala majka i ostao brat. Ostao jedan brat. Naći ostalo šta? Ostala žena. Umro čovjek, ostavije ženu, ostavio majku i ostavio brata. Koliko žena nasljeđiva? Dobro, ko ćemo ovaj ima zadatak riješiti? Hade. Znači, žena se znači, žena se znači, što imam djece. Dobro. Dobro. Zašto? Znači, što imam Kako imam vrće? Znači, ja sin. Plak, plak, plak. Koliko majke ide? Ne, ne, ne, ne, gledaj se. Koliko majke ide? Jedna trećina. Jedna trećina, zašto ide jedna trećina? Znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, z Niti je ostavio dva brata i više. Ostavio jednog brata. Ali nema. Znači, treba je ostavi dva brata i više. Znači, rekli smo, majka u osnovi nasljeđiva jednu trećinu. Ako nema djece i nema dva brata i više. Međutim, ako se zajedno sa majkom nađe od mejita, nađe se dijete, bilo muško, bilo žensko, ili se nađu dva brata pa više, oni čine da majka umjesto trećine nasljedi koliko? Koliko? na sljedeći šestinu. Međutim, u ovom slučaju ostala je žena, znači nema djece, znači uzma četvrtinu, ostala je majka i ostala jedan brat. Znači, majka uzma trećinu, a brato je koliko? Brat uzma koliko? Brat je asaba. Dobro, došli, došli nam i rekli nam ako umrla žena i ostao muž, ostao muž, ostala majka, ostao babo, I ostao brat. Ne, ne, ostao sin od sina. Znači, muž, majka, babu i sin od sina. Čitao familje. Ali ostavila žena. Znači umrla žena, ostavila muža, ostavila babu, ostavila majku, ostavila sina ocina. E, nijte ruku, ko zna, ne ruku. Na mine. Pa možemo da skelim četvrtinu. Odlično. zato što je ostavio, potom su znači umjesto polovine, znači uzma četvrtinu. Dobro, majka. Zbog čega jednu 6 A? odlično, zato što ima dijete. Zbog čega? Ososinacina. Sin od odlično. I sinocina. Od Mislim neko Ko će još ovaj zadatak riješiti? Aj ti. Znači, ostao ko? Rekli smo, ostao muž, babo, majke i sinoć znači, Ja, od početka, idi. Možeš i s kraja. Kome? Pazi, muž, muž, muž je. Ide jedna? Dobro. Koliko ide njoj? Jedna šestina, zbog čega? Zbog čega? Već masinocina. Babi. Ovo ide interesno, Jeste? Sinocina. Sinocina. Hajdemo Ostat. Hajde, haj, aj ponoj koliko nasledđi, kako mogućnosti, kako ostavlja nasljediva. Počinje. Počinje uopšte. To znači Ako je majit ostavi sina ili sina u sina. ako je ostavio oko savj ćerku ili ćerko sina ne i nego ili ćerko sina i treće je samo samo saba i treća mogućnost samo saba ako nema drugi a mača ga drugi ako nema ćerke ili sina znači nemojete nemoj ako nema drugi što nema drugi De ima drugi nasljednik nego ako nema ćerke ili sina Znači, jedna šestina. Ako ima sin, znači, ne njegov sin, nego sin od Meita. Znači, babana seđiva koliko? Jednu šestinu. Ako je Meit ostavio čerku, šestinu plus asaba. Ako nema ni čerke ni sina, onda uzima koliko? Asaba. Hoćete još? Koliko je sati? ti? Dobro, hajmo još, evo, još ćemo dva da riješimo. U još jedan i, i da vam pojasnimo ono meselu što smo rekli. Ne ima jedan izuzetak. Znači, umro čovjek i ostavio žanu, i ostavio majku, i ostavio pravog brata. Znači, umro čovjek, ostavio žanu, ostavio majku, i ostavio brata. Češ ti Koliko ide žene? Četvrtina? Što ide majk, trećina? Nema djece, niti? Dva više brata. Dobro. I? I ostatak ide? Bratu. Znači mesela je kako jedna četvrtina, jedna trećina i ostatak. E, gledajte, samo za kraj. Onu meselu koju smo rekli kod braće i sestara po majici, da ima jedan jedna mesela, odnosno jedan zavjetak koji se zove mesele, neke je nazivaju Hadjarije, neke je zovu Hamarije, neke je zovu Jammije itd. Znači tu je kod islamske učenja kada došle do razilaža. Međutim, spomnio vam je ono, znači ukoliko se desi da umre žena, kajsadovas aj, aj zapišite ako umre žena i ostavi muža ostavi majku ostavi braću i sestre po majici i ostavi braću i sestre pravi znači pravi ashqa Načemu la žena ostavila Muža, ostavila majku, ostavila braću i sestre po majici i ostavila pravu braću. E, kako ćemo ovo? počla znači, mišanom opponent Ha? Ja, ja, da je, da je, da je, da je. imamo Umela žena ostavila muža. Naći muža, ostavila majku, ostavila braću i sestre po majici i ostavila pravu braću. E. Jeseli? Hajde ti. Muž uzma polovinu, odlično. Stane, stane, imamo prije toga majku. Nermine. Znači, majk, majk, majka uzima koliko? Stante, rekli ostavila braće, znači, ima i braće i se stara po majici, i braće se stare i prave. Znači, koliko? Uzima jednu šestinu. Znači, onda... Muž uzima koliko? Jednu polovinu. Majka uzima koliko? Jednu šestinu. Braća i sestre po majicu uzmaju koliko? Jednu terećinu. Koliko uzmaju ovi drugi? Koliko uzmaju prava braća i sestre? Što neće uzeti ništa. Stane, oni bi ostali ovdje bili šta? Oni bi bili ovdje asaba. Bili bili saba, Uzeli bi što stane. Međutim, šta se sad desilo? Nije im ostalo ništa. Jedna, jedna polovina, jedna šestina je koliko? Dvije trećine. Još jedna trećina, to je tri trećine, gotovo se. I onda se desilo ovde da šta? A saba? Znači prava braća. Pogledajte sad ono što smo govorili, mudrosti. Znači braća i sestre po majicu su dobili koliko? Koliko su dobili? Dobili jednu trećinu. Međutim, prava braća i sestre su dobili koliko? Nisu dobili ništa. E to je ono slučaj sa Asabom, što Asaba nekad može da prođe, da... Znači, ništa da... E, sada. Znači, oko ove mesele, znači, samo oko ovog slučaja, islamski učinjati se razišli. Jer se prenosi da se ovo odesilo. I došli ljudi, Omeru radi Allahu Teala, i kažu Omer. Kaže, zamisli da nam je babo bio Himar, da nam je bio Magarac. Ali zar da majka nije jedna? Kaže, šta? Zamisli, taman da nam je babo bio magarac, ali zar nam majka nije jedna? Pa ako nam je majka jedna, kako oni dobivaju, a mi je ne dobivamo? Pa onda Omer radijallahu ta'la anhu presudio i rekao, ova braća prava, ubacit ćemo i ovu grupu braće i sestara po majici i naslijedit kako? Naslijedit će jednako. Znači, ubacit ćemo pravu braću i prave sestre među braću i sestre po majici i da ćemo da naslijedit kako? Da nasljeđuju kao da su braća i sestre po majci. Međutim ovo je jedan izuzetak i ovdje je došlo do razilaženja. Ovo je mišljenje mama Šafije i potom mi je uzo jedan broj leme, mada veliki broj leme kaže da se ovdje ostaje na osnovi. I to je mišljenje odobroševno Seyyid ibn Rahmatullah alayhi, kaže on decide, znači ostajemo na osnovi. A to je da braća i sestre po majici nasljeđuju normalno, oni sakovo nasljeđuju znak. Međutim prava braće i prave sestre što je sa njima nema im ništa. Nema im ništa. Se pa se se ne da se uklapa, napraviš. ne uklapa. Da. Znači što sam ti rekao ima nešto fraza što se zove rad i što se zove aul kada je manjak ili kada je višak. Međutim tada imamo meselu, odnosno forum kako to rješavamo. Naći se jedno ispalo nam višak ili ispalo nam manjak, i mi ostaveo dugo ste nisu pojasnili kako se matematički rješava. Recimo znači, mi smo samo sada vježbali, ovo izmalo polovinu, ovo izmalo trećinu, ovo izmalo četvrtinu, znači ja da imamo tablo, onda da bi vidjeli šta se šta je aslan masela, šta je osnova misle, kako se ovo dijeli najmanji zajednički sadržalac i tako dalje. Uglavnom Znači matematički način rješavanja pitanja farajza nismo uzeli jer toga nemo vremena, jer zato što nema vremena, a znači tvoje pitanje je vezano za ovo. Jer ponekad imamo da ta zbir ti dijelova da fali ili da je šta ili da je višak. Pa tako imamo način kako to da rješi. U svakom slučaju, molimo Allah wa da nas se smira da nam oprosti da učini da se okoristim od što su, što smo spomenuli. Vjerujte mi, s obzirom da smo uzeli samo fakštke tri predavanja, da ne kažemo dva, ja sam prezadovoljan kako je jedan broj od vas razumiju ove stvari i kako ste uspjeli da ove stvari rješavate. Pričajte još minutu, ali vas na gradi Radi toga kažem vam, radi toga vam kažem, ko, znači ima ovdje od braće iz Sarajeva, Ko želi da napravimo jednu halku farajza nasljednog prava tamo posljem razana tokom sljedeće godine neka se obrati ovde braći koji su organizatori ovoga ako bude dovoljan broj zainteresovani napravićemo posebnu halku posebno predavanje iz nasljednog prava molim Allah subhanahu da nas smili da na oprustu kullu qawl hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfir